Він стримався. Думаю, страх його спаралізував. Це один мій знайомий. Він отримав грант як молодий талант і, маючи стипендію, вчився тут два роки тому. Ми познайомились на пленері. Він іноземець з країни, що і ваш гість. Мав приїхати сюди з виставкою, але в останній момент – Спонсори, з якими він домовився, залишили його без фінансування, і він не мав чим заплатити за зау Попросив мене, бо я виставив його роботи під своїм іменем. Він дуже хотів, аби його творіння побачив світ, будь-якою ціною, тихо добавив чоловік. І я бачив, як жінка повернулася від нього і готова була піти – але моя присутність стримувала її. Вона більше не приховувала свої відрази до нього. А він, мов побити щеня, шукав її погляду і тупцював на місці, боючись без команди зробити крок. Аби спростити всім їх участь, я подякував за відвертість і, взявши жінку під руку, Попровадив у інший кінець зали. Я залишався до кінця вечірки і бачив, як художник старається зі всіх сил не потрапляти на очі господині. Значить це все ще могло б зреабілітувати його в її очах. Коли всі почали розходитись, я все ж підійшов до молодого чоловіка і попросив адреси художника – якому належали ці твори. Виявилося, що ми з ним з одного міста. Мені захотілося негайно, миттєво покинути цю вечірку, країну, і опинитись у себе вдома. Так я і зробив. Квитки замовили на обідній час. Ввечері я мав бути вдома. Не стримався і попросив свою секретарку зв'язатися з художником – і домовитись про зустріч у місті, яке буде йому до вподоби. За годину я вже знав, мене чекатимуть в майстерні, що була в самісінькому центрі міста, на піддащі одного зі старовинних будинків з чудною сецесійною ліпниною. Дружини не було вдома, хоча я заздогідь попередив, що прилітаю. Мабуть, не встигла повернутись з чимось смачненьким. Скориставшись її відсутністю, я в спальні на ліжку розклав єдвабну сукню, яку все-таки купив саме в тому магазині, адресу якого назвала знайома дружина-замовника. Поряд, не виймаючи з коробки, поставив босоніжки. На столі залишив записку що дуже хочу повечерітись з дружиною, і що це може бути навіть скромна вечеря при свічках у нас удома, і додавав, що, надіюсь, мій подарунок буде їй до душі. Я не задумувався над тим, що своїм вчинком, своїм подарунком хотів купити собі шлях назад, Хотів змінити, спинити плин часу, хотів повернути собі щось загублене, забуте, втрачене. Хотів купити собі майбутнє, невідривно зв'язане з минулим, зберегти в цілісності те, що безповоротно розпадалось в моїх руках. Молодий чоловік, котрий відчинив двері своєї майстерні, нічим мене не здивував. Був саме таким, як я собі його уявляв, середнього зросту, браний у джинси, якусь сорочку, вимощену фарбами на випуск. Мав довге русяве волосся, завите дрібними кучерями, мав міцні теплі дуже шорсткі долоні, в які, здавалось, назавжди в'їлась фарба і розмаїті розчинники. Та очі мене таки вразили, глибоко посаджені, прикриті й повіками, утомлені із надзвичайно спокійним сивим сумом. Тільки такі очі могли бачити в жінці те, що побачив я.